Maule ungünetan bada 6 mila bostehen bisizale eta ezta habo hotelik. Emek emek denak seratu eta gaia igan ahibalin bada shibi uan behar da jun, barkosiat edo laraniat. Azken hamala urtetan, lau hotel seratu dia maulen, betiber arazuen gatik, Michele Tsebest mauleko hau zapesa. Uh, lau hotel hoiek, zentako seratu dia, uh, beitzen hoita hamar edo berhoita hamar urte, uh, sumaiten tako, ea vestizamentuik uh, bate uh, egin ikizan eta horregatik dira seratu. Urteoz edo bi urtetaik ea vestizamentu egiten bat, eta shibirune bat dutugu adibidik, ea hortan, ea egiten dutiena uh, ter, ter. Uh, ordin uh, bezabaliki izan entzien, mena hor uh, um, hannitsa uh, zahartuik eta hannitsa behant hartuik eta huaiko xe urtantza uh, neuriak uh, zorrotzago eta ordin urratza edo, edo eskalea handi egizien igaiteko eta, eta lauak zankazgoa jundia aurtako eta behar arzu Heriak badusedia ageria etxian hotel baten egitia, hatik urte bat hartuko die lanek eta bi mila hamaseeko urte hatxarian baizik ezta zabaltuko, arte hortan ezta deuse. Bestiaren bate bada, nurbaiten jinastia hotel horren jurnastia shibie ualat, hortaze Michele Tsebestek deia lusatu nahi sandu badugu jente behar, badugu lan behar, lana badam ementuun, hein bat eta heinhun batetan. Nik dai egiten dut, ala sukalta ihun bat, hoteletan ebestituko din bat, hunat hyalantzia, beitugu ideia geoko eta herriunen bultatzeko.